а їхня королева чи імператриця ступає вже попереду, сповнена і свідома того, що саме на неї покладена особлива місія. Таумі завжди ледь, ледь посміхалася, приязно і водночас іронічно зневажливо. Іскорки сміху бризкали з її жовтих тигрячих очей, падали в очі й душі, будячи захоплення і ненависть. Слова «Таумі, богиня» народжувалися не лише на чоловічих, а й жіночих вустах – Шелестіли, наче легенький вранішній океанський бриз, хоча на виставках і фестивалях годилося мовчати. Оплески по закінченні походу таумі завжди були схожі на шквал. Вона поверталася, дозволяла собі ледь-ледь на мить хитнути стегнами, але якось так сексуально, по-королівськи, що заради цієї миті спалахували бліки фото, кіно і відеокамер. Журналісти й професійні критики та оглядачі модних дійств намагались вловити, висловити, описати причину того впливу чорної пантери, того фурору, який вона народжувала не лише знаменитими проходами, а й самою появою. Були витрачені тисячі слів. Але в багатьох склалося враження, що чогось вони не вловили і не зрозуміли. Чого саме? Того, як здійснюється цей вплив, як діє цей магнетизм, писали про гіпноз, про дію як магічно-притягальної сили, її схильності до епатажу та скандальності, писали. А втім багато про що писали, та як би там не було, а виступи Таумі, Ремпел давали шалені прибутки. А. Модельєрам і кутюр'є, можна через дефіс. Б. Власникам великих телеканалів і рекламних агентств. В. Власникам френешебельних салонів, де проходили покази мод. Г. Власникам курортів у Флориді, на Канарах, в Лазуровому березі, в Ріо-де-Женейро і Бозна де там, де проходили оці покази, де мільярдерам, котрі з нагоди вигідних угод і купівель, особняків, заводів, фабрик, банків, концернів, курортів і т.д. і т.п. Влаштовували прийомі і неодмінно, як своєрідний талісман удачі, запрошували на них Таумі. Гроші від участі в тих акціях-шмакціях Пантера отримувала теж чималенькі. А ще були прибутки, але вже переважно у вигляді коліє, смарагдів, діамантів, персинів, дорогущих-придорогущих, за кохання Таумі Рембелл. Її кохання прагли сильні світу цього у Європі, Америці, Північній і Південній, Африці, Азії, Австралії, на всіх континентах, за винятком хіба Антарктиди. Та й то, якби туди Чорна пантера завітала, чорно-білі смішні птахи-чоловічки, напевне, подріботіли б за нею на край якогось там льодовика чи крижини. За 16 років у її коханцях числилась маса знаменитостей – актори, письменники, спортсмени – але найбільше все ж фінансових і промислових магнатів. Романи тривали щонайбільше 2-3 місяці, річчі 4-5, і закінчувалися грандіозними скандалами. Що не заважало з'являтися майже відразу новому прихильнику. Бувало й так, що на черговий показ мох «Чорна пантера» прилітала з одним коханцем, а покидала шоу з іншим. Так було, скажімо, з актором і режисером Вінсентом Люлебургом. Про їхній роман два місяці писали газети і ловили пікантні моменти на віллі Люлебурга Папараці та, прилетівши на Каннський фестиваль як супутниця Вінсента, Таумі познайомилася там з якимось англо-американським магнатом, хоча й не першого ряду, і забажала, аби той звозив її іспанську Галісію. І, бачте, хотілося почути, як там реве Атлантичний океан. Вони полетіли на персональному літаку Магната. Але вже звідти через якихось 10 днів модельна дівга телефонує Вінсенту, що перебуває у важкій депресії. Забери, мовляв мене, Вінсент. Люба, і це після того, як... Та, омі, так, після того я не хочу знати цього неїдника, який тільки той робить, що стріляє очима на вродливих галісіюк. Ти приїдеш? Вінсент приїду, але після того, як мені вручать фестивальний приз, мрію мого життя. Вилітаю після завтра». «Таумі, ні, ти вилетиш сьогодні або не прилітаєш ніколи». І Вінсент після години Хросдомі таки вилітає. «Та в Галісійському місці йому кажуть, сеньора взяла машину і поїхала в Лісабон». Вінсент нас доганяє, найнявши таксі «Тигрицю біля португальської столиці». «Дізнавшись по мобільному, де вона перебуває». Звісно ж, у машині в обіймах молодого галісійця. Ах, любий, я не стрималась. Це безневинна прогулянка. З інтерв'ю Вінсента Люлебурга. Що ви тоді зробили тому хлопцеві? Витяг з машини і набив пику. Я все ж у юності був боксером. Заважу непоганим, доки не захопився кіно. А з сеньорою Рембел, що ви зробили? Взяв на руки і викинув в океан. Там доволі крутий берег. Вона ще верещала й дряпалась, коли я її ніс. Сказала, що потоне. Хто ж її врятував? Хто ж як не я, сміється? Довелось стрибати, бо інакше модельний бізнес втратив би таку зірку. Панне Карден і Бріто мені цього не простили б, сміється. Зайве казати, що через півтора місяця Таомі покинула Люлебурга вже назавжди. У Мароку, де вони опинилися після повернення скан. Вже коли там завершувався фестиваль. Кореспондентів надто фотокорів Таумі Рембел не жалувала. Могла слід закрути вжити, якщо запитання не подобалось, чи розбити фотоапарат. Платила штрафи, навіть сідала на тиждень-другий у в'язницю, але лишалася такою ж нестерпною. Частину журналістів це навіть захоплювало. Все на запитання одного журналіста, хто вам найбільше сподобався як чоловік із ваших прихильників, Таумі Рембел не розлютилась, а відповіла з посмішкою. Джиммі Мейсон. Він був справжньою брутальною твариною в ліжку. Навіть бив мене тварюка. Мейсон був відомим боксером, не менш епатажним, ніж Таумі. Чого був вартий відкушений ніс одного з суперників, який коштував Мейсону двомільйонного штрафу і півроку в'язниці. Коли ж Мейсона спитали, як би він прокоментував слова Таумі Рембен, на той час вже колишній боксер відповів – Сука, яка й брутальне слово, не вміла. Що ще хочеш почути? Чи дати у вухо? Я можу, сука. Журналіст отримати у вуха кулака залізного Джиммі не захотів. Втім, багато з колишніх коханців Таомі не раз ставали на її захист, стверджуючи, що вона вони їй не додали в почуттях, не зуміли бути такими, як вона хотіла. Подейкували, що Таомі платила за ці самобочування, але хто знає. Гарні слова про неї казали і режисери, і кутюр'є, і актори, і тостосуми. «Свавільна, свавільна, так, але це Таумі, наша зірка Таум». Вона лише усміхалася, чуючи ці одкровення, як і потякання Мейсона. Такою була Таумі Рембел. Кілька разів платила штраф за побиття служниць, рукою-черевичком тим, що під руки потрапляв, і шофера. Та втім підозрювали, що побиттів було більше – Заради великих заробітків більшість прислуги її трьох квартир і чотирьох паєтків замків ще й не таке терпіла. Не менш нестерпною Таомі була з колегами-модельками. Вона сама визначала, коли виходитиме за ким, поруч з чиєю буде її гримерка. І, не дай Боже, було комусь із моделюк її заперечити. Короте слівце – гостре висловлювання, а то й кидання якимось предметом. Інтерв'ю в пресі, де доброзичливо вгідливі слова – «Пані Катерін, звісно, найкраща з моделей, проте я б не радила їй так багато їсти і вульгарно».